Kiin ja hoi. Kiva nähdä taas tuttuja ja tuntemattomia. Vähän yli 30 minuuttia istuttiin. Se oli taas sellaista, kun se oli kylsää tai epämiellyttävää tai joku valaistu tai aivan sama. Se oli kuitenkin tasenni. Me tehtiin sitä, mitä me tehtiin. Tänään mä hieman höpisen, varmaan sanon mä aina, aina höpisen, eli itse harjoittamisesta. Ensimpien tietoisku dogenista, varmaan kaikki anna kuulua. Voitte laittaa sormet korviin, jos haluatte. Ihan vain selventääkseni muutama asiaa. Eli meidän harjoitusopetus pohjautuu siis 1200-luvulla eläneen Dogin Zensin opetuksiin. Pääharjoitus meillä on shikan tasa, joka tarkoittaa vain istumista. Tai niin kuin Brad Warner, Dogen sana, nykyinen, on sanonut, hardcore genia. Dogen itse oli aika kapinallinen munkki silloin aikoinaan, 1200-luvun Japanissa. Silloin Kamakurakaudella, silloin kun Dogen eli, oli aika paljon sotia, nähtiin nälkää, tauteja ja kaikkea muuta. Olot eivät olleet kovin herkulliset. Senään puralaisuus Japanissakin oli hieman rapioitunut, ehkä nyt vähän väärä sana, mutta se oli muuttanut muotoa jonkun verran. Pudalaisuus oli muuttanut hyvin ulkoiseksi. Ja kuten useasti käy, kun mukaan astuu valta, raha, paljon harjoittaja ja kaikkea muuta, helposti myös korruptoituu. Suomalaisuus oli muuttunut hyvin ulkoiseksi. Tarvittiin paljon rahaa, valtaa. Eri seremoniat makso. Se oli enemmän sellaista ritualistista. Ulkokohtaista. Dogen itse koki, itse sen budhan ajatus siitä, että uutta mietiskelyllä, mietiskelyllä. Semmoisella ja elämän elämäntavalla. Eläminen, harjoittaminen. Se oli hieman kuihtunut. Hän tapasi Japanissa silloin joka oli myös tullut Kiinnosta Lin Linchin, eli rinsaai koulukunnan. Ei ei sai herran, ei sain kaverin, joka oli rinsaa koulukunnan mestari. Jouken harjoitti vähän aikaa rinzai oppien mukaan. Hän tikkas niistä oikein paljon, mutta koki, että se ei ollut ihan hänelle. Sitten lähti etsimään opettajaa Japanissa. Ei löytynyt. Hän lähti Kiinaan. Nykyään on tietysti helppoa matkustaa. Siihen aikaan piti ylittää meri. Se oli hyvin vaativa, vaarallinen matka, mutta hän lähti. Hän kierteli Kiinassa, muistaakseni neljä vuotta, kolme vuotta, ei löytänyt opettajaa. Sitten viimeinen hän löyti, joka oli myös hieman kapinallinen opettaja, joka opetti Chaodong-koulukunnan mietiskelyä Chao on otoon Hän opetti tämmöistä vain istumista. Kaikki tuntee nämä Chan, Chan on Kiinan. chan historia tietää, että hiljainen valaiseminen on chan yksi tärkeä muoto. Tämä Tendo Niojo opetti tämän hiljaisen valaisemisen erästä muotoa. Doogen piti siitä. Hän koki, että nyt hän on löytänyt mestarin. Tendoa Niocho opetti vain sitä, että kun me istutaan, me istutaan. Kun me harjoitetaan, me vaan harjoitetaan. Kun me syödään, me syödään. Tendoa Niocho oli aika kärkäs tämmöistä älyllistämistä ja tämmöisiä rituaaleja kohtaan. Dogen kuitenkin oli hänen oppilansa, hän Japaniin. Kuten arvata saattaa, jos kaveri, joka tulee... Takaisin Japani alkaa julistamaan, että tämä valtavirran purhalaisuus, joka tukeutuu ulkoisiin muotoihin, rituaaleihin, rituaalistisuuteen, unohtaa mietiskelyn, unohtaa moraaliseettisen elämäntavan, niin hänestä ei tietenkään pidetty. Hän koki hyvin paljon vihaa, vastustusta, väkivaltaa. Ja Dogenin pitäisi viimein paeta. paeta, mutta onneksi hän löytyi sitten suojelijaa, joka antoi hänelle maapläinti vuoristossa Mutta anyway, Dogen piti kuitenkin pintansa, hän jatkoi. Ensinhän oli muutama oppilas, sitten oppilaita tuli lisää, mutta Dogen usko siihen, että itse toimimalla, itse tekemällä, itse mietiskelemällä ja viljelemällä sitä moraalis-eettistä elämäntapaa voidaan saavuttaa tuloksia. No tulokset, tulosten saavuttaminen on vähän harhaanjohtava tässä yhteydessä, koska Dogen itsekin painotti, että pitää pyrkiä eroon siitä tulosten saavuttamisesta. Jokin piti pintansa, hän painotti erittäin paljon uutteraa mietiskelyä, säännöllistä, päivittäistä mietiskelyä, koska meidän mieli on ehdollistunut, se on takertunut, se on kulttuurin tuote, me jokainen ollaan meidän oman kulttuurin tuotteita. Me ollaan lapsesta asti omaksuttu tietyn koulutusjärjestelmän, oman perheen, arvoja ynnä muuta, lähipiirin, kavereiden. Meillä on tietyt käsitykset maailmasta asioista, meillä on mielipiteitä näkemyksiä. Me on täysin oikein. Sellaisia pitää olla. Sitten kun me takerutaan niihin mielipiteisiin, niihin näkemyksiin, me pidetään niitä ainoana oikeina. Sitten seuraava ongelmia. 1200-luvun Japanin ei eroa siltä osin yhtään tästä ajasta. Budhan aika 2500 vuotta sitten. Milloin on elikä, Eli siitäkin on historiallisia ristiriitoja. Anyway, Jos nyt oletetaan, että oli joku Pudha silloin, 2500 vuotta sitten. Tarinoiden mukaan Pudha kapinoi just sitä vastaan. Sitä omaa mieltä vastaan. Sitä, että päästämällä irti niistä omista pinttyneistä käsityksistä, me voidaan löytää jotain pysyvää, jotain todellista. Teitä ei tapahdu mietiskellä. Koska meidän mielet on ollut Ollaan vuosia, vuosikymmeniä opittu tiettyjä asioita, joista me pidetään kiinni. Ja kuvitellaan, että oikea tapa elää on se, että meidän päässä on jatkuvasti ajatuksia. Buddha tajus että se ei ole se oikea tapa. Tarinoiden mukaan hän löyti vapautuksen mietiskelyllä ja sitten kultivoimalla sitä mietiskelyä sillä moraaliseettisellä elämäntavalla, joka voidaan nitoa siihen kultaisen keskitien polkuun. Ei liikaa eikä liian vähän. Ei liian löysää eikä liian tiukkaa. Sopivasti. Nookin koki, että tämä Buddha perusajatus tietämättömyydestä ja takertumisesta ja kaikesta muusta. Oli kadonnut, se oli hukkunut siihen valta-ritualistiseen, ns-uskonnolliseen meininkiin. Doogen vastusti sitä. Se, mikä on yleensä kovin mielenkiintoista soto koulukunnan historiassa, on oikeastaan se, että silloin, kun Doogen kuoli 53-vuotiaana, tai japanalaisen tavannut mukaan, siis tavan mukaan 54-vuotiaana, niin Dogenin opetukset katosivat aika pian Dogenin kuoleman jälkeen. Muun muassa Doogeni oma seuraaja E. joutui pakenemaan, ei H.G. Tempelistä, tai joutui pakenemaan, mutta hän, hän päätti lähteä pois. Hän ei enää tykännyt meiningistä, mikä siellä heti tuli kuolma jälkeen. Alkoivat valtataistelut. Soto, koulukunta, muuttui hyvin nopeasti. Dogen ei ensinnäkään halunnut perustaa koulukuntaa. Hän halusi puhua vain pudhalaisuudesta, vaikka todellisesta pudhalaisuudesta, ja tällä todellisella pudhalaisuudella hän viittasi. Itse puhun opetuksiin ja just siihen yksinkertaiseen, uutperäiseen mietiskelyyn ja harmoniseen, tasapainoiseen elämäntapaan, johon ei tarvita doktriineja, johon ei tarvita dogmeja, sääntöjä, orjallisia sääntöjä. Doginin neljäs seuraaja Geison sitten oikeastaan vasta perusti se, sen sotua koulukon, joka me tunnetaan. Tällä mukaan tarinalla tarinalla on loppu, älkää Tai johtaa johonkin. Keisan perusti neljäs tyyppi Dogenin jälkeen. Perusti varsinainen sotoa koulukunnan. Sanon varsinaisessa merkityksessä. Keisan halusi tehdä Dogenin perustamasta koulukunnasta valtavirran koulukunnan. Semmoisen, minkä jokainen voi helposti omaksua, mikä leviää mahdollisimman laajalle. Keisan toi mukaan rituaalit. Hän toi mukaan seremoniallisuuden hyvin isolla äställä. Tässä ei ole siis mitään pahaa tai ei ole mitään arvottamista. Tässä ei lisäältä olla Keisa, niin ei ole mistään siitä. On vain historiallisavattava. Keisan koki, että on helpompaa lähteä levittämään kansanpariin pariin tuoden mukaan, ei tuoda mukaan rituaaleja ja kaikkea muuta. Keisan myös toi paljon isommalla volyymilla mukaan temppelihierarkian, erilaisia pappisvirkoja, arvoja ja kaikkea muuta. Tästä oli seurauksena se, mä en usko, että keisön, kun minkä tätä haki, mutta siitä oli kuitenkin seurauksena se, että Doogenin opetukset tunnettu. Shobo Gensoi, joka on tämä pääteos, 95 kappaletta käsittävä monumentaalinen teos. Doogenin kirjoitti monta-monta tuhatta liuskaa, arkkia, sivua. Doogenin opetukset tunnettu hyvin nopeasti. Se on sinänsä hurjaa, että eri lähteiden mukaan noin 400 vuotta. Dogin opetukset oli kokonaan piilostu. Soto-koulukunta kasvoi jatkuvasti. Se kasvoi koko ajan Japanissa, mutta ei Doogenen opetuksiin perustuen. Eri historioitsijat ja akateemikot ovat käristäneet ja sanoneet, että Soto-koulukunta alkoi olla silloin ja on nykyäänkin Japanissa sitä, mitä esimerkiksi Eklut tai Katolinen kirkko on länsimaissa. Eli ei välttämättä tukeuduta se itse opetukseen, eikä välttämättä tukeuduta itse niihin oppeihin, vaan ollaan vähän niin kuin ns. tapa Nykyään soto Japanissa on kärsinyt siihen, että se on enemmän hautajaisia rituaaleja, joilla rahastetaan hyvin paljon. Tämä ei käy mitään disattelua, näkee ihan puhdasti fakteja. opetukset katos yli 400 vuodeksi. 1600-luvulla muutama munkki alkoi taas nostamaan niitä esiin, kun ne pysyi siitäkin hyvin hyvin pienissä piireissä. Sitten oikeastaan 1800-luvun lopusta 1900-luvun alussa tämmöinen herra kuin Kodoo Savaki Roshi nosti keskisormen pystyyn lainausmerkeissä ja että nyt loppuu, nyt loppuu tämä pelleily. Hän lähti hirmu kovaa Japanissa promotoimaan dogeniopetuksia, kun ehkä tuntehdyt nimellä Homeless Kodo, koditon kodo. Hän vaati temppelistä toiseen puhumassa dogeniopetuksista opettamassa mietiskelyä, Saseni opettamassa moraalisia elämäntapaa. Tämmöistä dogeen opettiin. Lainausmerkeissä haistatti peet sille palta rituaaliselle seremonialiselle, sillä mikä rahastaa uskonnolla ynnävuutta. Mutta tietysti saatoi koulun tai tästä. Mikä on tietysti ihan täysin määrittää. Savakin oma oppilas Tutsi ja perusti, perusti sitä Antai Chi-temppelin. Savakin muun muassa opetti yliopistoissakin Japanissa. Uudelaisuudesta ja muista. antaichi ei vielä tänäkään päivänä mun tietääkseni, vaikka se on erittäin suuri temppeli Japanissa, ei saa Sotoa shoe koulukunnalta mitään rahoitusta, eikä sen olemassa ole oikein hirveästi myöntää. Mutta siitä alko tavallaan sitten, mikä on hyvin paradoksaalista, yli 400 vuotta, 500 vuotta, 600 vuotta, Sotoa koulukunta kasvoi, mutta ei Dogenin opetuksen perusteella. Siitä alkoi sitten oikeastaan uudelleen nousu Kodosavakin ja muiden hänen samahenkisten kavereiden opettajien myötä. Se, mikä on hyvin absurdia, on se, että länsimaissa Dogenin perinne on kaikkein vahvimmillaan. Paljon niin sanotusti puhtaampana ja autenttisempana kuin Japanissa. Japanissa Soto Shu Shumucho, eli mikä on tämä meidän koulukunnan virallinen nimi, se on enemmän tämmöinen Siellä jos esimerkiksi kadumiehelle kertoo, että harhaarittaa se pitää aivan hulluna. Sotoa koulukuntaa perustavallisen harjoittajan, tai anteeksi ihmisen mielestä Japanissa, ei kulma kuulussa vaan se on enemmän sellaista rituaalistista, hautajaiset. Purhalaisuus hoitaa hautajaiset yleensä Japanissa. Se on Sotoa tehtävä siellä. Tätä Kodosavaki rossin aloittamaa reformiliikettä, jos sitä nyt voi kutsua, eräs sotoopettaja sanoi sitä reformiliikkeeksi. Mun mielestä se on hauska, hauska sana. Kodo Savaki aloitti tämmöisen niin sanotun reformiliikkeen. Sitten Kudo Nishijima Rossi, joka on meidän dogen perustaja, hän oli vähän aikaa Kodo Savaki-oppilaana 1940-luvulla. Kudo jatko jatkoi tätä samaa reformiliikettä, eli sitä, että tukeudutaan niihin Dogen-opetuksiin. tietysti jokainen voi miettiä, että mitkä ne Dogen-opetukset oli tai mistä tietoa oliko aitoja, mutta kaikki on kirjoitettu muistiin. Nykytiede on ajottanut ne, hiiliajotukset on kaikilla muilla. Ne on päivättyä, ne, ne on just silloin, kun ne on Anyway. Kudo jatkoi tätä. Nishichimo on oma varsinainen opettaja rempo Nivaroshi, mikä oli a eli Dogenin temppelin opettajana. Anteeksi, apottina, vähän aikaa. Koki, että Nishichimo on sitten Darman arvoinen, ja muuta. Eli teki hänestä täysvaltaisen opettajan suorana Dogenin perimyslinnässä. Sitten, niin Shichima perusti Dogen Sanghan. Dogen -sanghan jatkaa tätä reformin Se, miksi minä nyt tämmöisen hyvin tylsän historian luennon. Tarkoitus on painottaa sitä, mihin meidän harjoitus perustuu. Dogen ei hirveästi pidetä Sotoa, Shuussa. Ei pidetä myöskään Antaichi-tempelistä. Eikä pidetä Koroa savakin jutuista. Eikä utsia roshi jutusta. Sen takia, koska jos olet haluat käyttää reformiliikettä, sanaa. Sä haluaa enemmän tukeutua niin opetuksiin, Niissä, joissa se perusta lepää siinä arkisessa harjoittamisessa. Siinä, missä me ollaan just nyt. Ja se painottaa sitä uutta raa säännöllistä mietiskelyä. Ja sitä moraalista ja eettistä elämäntapaa. Ei meidän tarvitse olla jotain, että me kyettäisiin olemaan jotakin. Ei me tarvita siihen ulkoisia ulkosia tekijöitä. Mä nyt pitän ne tahanssia koska mun pitää pitää. Muuten tämä olisi taas sitten sottokouluun juttua. Muuten tämä olisi jotain muuta. Dogen opetti hyvin voimakkaasti, hyvin painokkaasti sasenin harjoittamista. Yleensä kuvitella sasen on vain sitä fyysistä mietitkelyä. Se, että istutaan kaksi kertaa päivässä 40 minuuttia, 45 minuuttia, 30 minuuttia. Mikä nyt istutaankaan? 40 minuuttia on yleensä se normaali aika. Se Mutta jos se olisikin niin helppoa. Jos se olisikin niin helppoa, että vain istumalla saadaan porrottit aukemaan ja valaistutaan ja enkelit laulaa ja kaikkea. Mutta ei se niin ole. Token kirjoitti muun muassa kappaleissa Pendola joka löytyy 95-osaisen sen Genso ensimmäisenä, taas löytyy numero ykkösenä, ekana kappaleena. Siellä Dogen hyvin kärkästi kirjoittaa sitä, että on suurta huksuutta tai typeryyttä kuvitella, että vain istumalla valaistuu, tai että vain mietiskelemällä saavuttaa buddhan tilan, eli siis herää harhojen Usein kritikkii sen buddhalaisuutta Kohtaan. Tulee juuri siinä, että kuvitellaan, että kun istuu niin paljon taikka kun istuu, niin siinä tietyssä asennossa tai kun ne puhuu vasta istumisesta ja istumisesta ja istumisesta, niin sitten kuvitellaan, että se on vain sitä istumista. Mutta jos se olisikin niin helppoa. Sen kuin istus vaan. Mutta se ei ole. Sikan tasa tarkoittaa vain istumista. Sikan tasa on harjoitus. Joka ei pohjaudu, vaan pelkkään istumiseen. Sikan tasolla läsnä kaikessa, mitä me tehdään. Se nyt on vain termi kuvaamaan sitä. Suora siitä on vain istuminen. Tai vain istumista. Moni on varmaan kuullut Joogelilta sen läpän, jos et voi valaistua juuri siinä, missä olet, missä sitten voit kuvitella valaistumansa. Tai jos et löydä totutta juuri siitä, missä olet, niin mistä kuvittelet löytäväsi siinä. Tai jos et herätä halua, herätä halua etsiä tietä tässä elämässä missä elämässä kuvittelet saavuttavasti Dogen oli käytännön mies. Hän oli hyvin käytännönläheinen. Voisi sanoa hyvin yksinkertainen, mutta nyt yksinkertaisuutta ei tule ymmärtää. Mitenkään viittauksen älykkyyteen. Shobo Genso on täynnä kappaleita jossa koko ajan painotetaan sitä arkista harryttämistä. Siellä on esimerkiksi kappale, mitä tarkoittaa pesemistä. Se kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti takapuolen pyyhkimistä. Tai silloin ei ollut pyyhkeitä, vaan tikulla kaivettiin todella puhtaaksi pestiä. Tai kuinka, kun vessassa istutaan vessakopissa, seiniin ei saa piirrellä. vessassa ei saa Eikä se häiritä muita heidän tarpeilla. Ne tulee vain keskittyä tarpeiden tekemiseen. Ja se, kuinka se tarpeiden tekeminen ilmentää darma. Kuinka se tarpeellinen tekeminen on, mitä suurinta ja mitä autenttisinta budhan polun harjoittamista. Tämä on kuvailla hyvin yksityiskohtaisesti, kuinka ja puhdistamalla voidaan harjoittaa mitä suurinta harjoitusta. Syömällä, juomalla, nukkumalla, kävelmällä, makaamalla. Dogenbuu-toiminnasta, kokemuksesta, siitä, että meidän harjoittaminen pohjautuu toimintaan. Konkreettiseen toimintaan. Se kun me istutaan, me istutaan. Silloin kun me istutaan sasenia täällä, 30 minuuttia, silloin me istutaan sasenia. Vaikka meidän mieli arhailee jossain muualla. Vaikka meidän mieli on jossain työpäiväjutuissa, opiskelukuvioissa, ehkä miettii illankuvioita. Tai sitä kuinka tylsää tämä on, tai onko tässä mitään järkeä ihan sama, mitä siellä päässä liikkuu. Mieli ei ole läsnä, mutta se ei siitä muuta sitä tosiasiaa, etteikö me oltaisi läsnä koko ajan tässä. Moni on kuullut se hyvin provokatiivisen lauseen Dolanilta. sasen itseään on valaistumista, ei ole mitään valaistumista olemassa sen ulkopuolella. Tämän hetken ulkopuolella. Sitä kun tarkastelee, huomaat, että se on hyvin, hyvin, hyvin, yksinkertainen, hyvin yksinkertainen lause. Dogen oli käytännön mies. Mä luvan kohta muutaman kappaleen suomeksenne jutusta. Dogen sanoi, että ei ole olemassa mitään tilaa tämän hetken ulkopuolella. Ei ole olemassa mitään valaistumista odottamassa meitä jossain tuolla sadan tunnin harjoituksen päässä tai kymmenen vuoden harjoittamisen päässä. Dogen halusi sillä painottaa sitä tosiasiaa, että me ei olla vielä sitä tulevaisuudessa. Meidän mieli saattaa olla. Meillä saattaa olla hyvin yleviä ajatuksia siitä, mitä sasenni harjoittaminen on tai mitä me halutaan se saavuttaa. Dogin kehotti, luopukaa kaikesta niistä. Älä ajattele hyvää tai pahaa, älä ajattele oikeaa tai väärää. Älä pyri, älä koskaan pyri tulemaan buddhaksi, hän kirjoitti Fukan sasennissa, hänen ensimmäisessä kirjallisopetuksessa. Ollaan läsnä vaan tässä. Tässä ja nyt. Meidän mieli saattaa olla siellä kymmenen vuoden päästä. Meidän mieli saattaa olla vaikka siellä viikon päässä. Tai saattaa miettiä kesän reissuja. Mieli saattaa huudella ihan missä vaan. Mieli saattaa roikkua siellä menneisyydessä. menneisyyden mokissa. menneisyyden virheissä. Miettiä, että vähän mä huono ihminen, kun mä silloin sitten käyttäydyn niin huonosti. Tai vähän mä huono ihminen, kun mä kymmenen vuotta sitten teen semmoista ja semmoista. painotti, päästä irti. Se mitä me ollaan menneisyydessä tehty, me ollaan tehty se menneisyydessä. Se pitää hyväksyä, se pitää tunnustaa. Jos me ollaan mokailtu, me ainakin mokailu, helvetisti. tosi... Pitää olla parempi ihminen. Mä pyrin tekemään parhaani. Siihen opettajat kannustaa, siinä dogen kannustaa. Jos me on tehty jotain mukia, tunnustetaan, ja päästetään niistä irti. Ei ole mitään tarvetta roikkua menneisyydessä. Se on menneisyyttä. Sitten jos me tarkastellaan tarkemmin, dogen kirjoitti kappaleen, että uut aika, tai todellinen aika, tai oleminen. Mut siinähän tarkemmin kertoo tästä aja, ajan käsitteestä ja siitä, siitä, siitä, miten se aika oikeasti orjuuttaa meitä. Mikä on täysin harhaa? Me puhutaan aina eilisestä, me puhutaan huomisesta, me puhutaan menneisyydestä, me puhutaan tulevaisuudesta. Ja sitten me kuvitellaan, että se on todellista. Me roikutaan siinä, me tehdään siitä todellista. Jos me tarkastellaan, ei ole olemassa mitään aikaa. Mä sanon Nyt. Se on mennyt, se on historiaa. Se ei tuona koskaan takaisin. Jos me kuvitellaan, että me muistetaan, me, minkälaisia me oltiin kymmenen vuotta sitten, ei me voida muistaa. Meillä on ehkä joku hämärä aavistus siitä. Jos me kuvitellaan, että me muistetaan, mitä me oltiin puoli tuntia sitten, ei, ei muisteta. Mä en ainakaan enää muista, mitä mä tarkalleen ajattelin, tai mitä musta tarkalleen ottaen tuntui, kun mä aloitin harjoittamaan tänään täällä teidän kanssanne, mikä mulla oli fiilis. Tämä ehkä voi miettiä, tai nyt ihan varmaan. Tai 10 sekuntia sitten. Silti me takerrutaan siihen, silti me pidetään sitä kymmentäkin sekuntia hyvin olemassa olevana ja hyvin todellisena. Se on mennyttä. Silti me puhutaan, että elä tässä hetkessä, ole olemassa tässä hetkessä. Mutta aina kun me sanotaan nyt, aina kun me sanotaan tämä hetki, se on mennyttä. Me ei saada koskaan, ei koskaan kiinni tästä hetkestä, älyllisesti, sanallisesti. Me ei voida laittaa sitä todellisuutta tätä hetkeä tässä ja nyt. Me ei voida laittaa sitä minkään pulloon. Tai sanoa, että tässä on tämä hetki. no on se tässä, mutta ei nyt mikä tässä on. Moni tietää sen kuuluisan jenkkisanonnan. Yritä olla ajattelematta vaaleanpunaista elefanttia. En ajattele vaaleanpunaista elefanttia. Minä en ajattele vaaleanpunaista elefanttia. Siitä me koko ajatellaan sitä. Buddha oli oikeasti aika ovella, ovella jeppe. Sen oivalus oli aika suuri. Sillä ei ole hirveästi mulle merkitystä, oliko Buddha oikeasti olemassa tai onko hänellä todellinen historiallinen henkilö. Se, minkä hän, hänen nimensä ainakin on laitettu tai ne muuta. Se on tärkeää. Juhdahan on väitetty opettane sitä, että ihmisen kärsimys johtuu takertumisesta siihen mieleen, johtuu tietämättömyydestä, takertumisesta haluihin, ajatuksiin, tunteisiin ja muuhun. Me kuvitellaan, että meidän menneisyys on todellista. Tai että se määrittää tämän hetken. Kaikki meistä on mukailu. Jos me pidetään siitä meidän mokia vieläkin meitä määrittävinä, osalla voisi olla elämä aika vaikeaa. Osalla on elämä vaikeaa. Kaikki tietää, minkälaisia mielenterveysongelmia esimerkiksi voi seurata. Mielen sairauksia. Pakertuminen on se avainsana. Tietämättömyys. Mulla on ehdollistettuja meidän mielelle kymmeniä vuosia lapsuudesta lähtien. Ja se on maailman hieno juttu, että me ollaan. Se on suuri voimavara. Meillä on ihan valtavan suuri kapasiteetti meidän päässä. Meillä on hyvin älykkäitä olentoja. Meillä on valtava valta käyttää sitä meidän älyä, kapasiteettia, erilaisiin tekoihin. Niin hyvin kuin huonoinkin. Me kyvetään ratkomaan hyvinkin suuria asioita. Matemaattisia Avaruudesta tiedetään semmoisia asioita, mitä ihmismieli ei voi käsittää, mutta ne voidaan matemaattisilla kaavoilla todentaa. Me ollaan hyvin, hyvin älykkäitä. Siinä piilee se suuri harha, minkä puhe oivasi. Päästämällä irti sitä älykkyyden harhasta, sieltä löytyy vastauksia. Eli kun me tunnustetaan se tosiasia, että se meidän mieli... Se meidän pään sisäinen tietokone, jota me tarvitaan kaikessa, mitä me tehdään arjessa, työssä, opiskelussa, arkisessa elämässä. Kun me tajutaan, että hei, ei sitä tarvitse kanko ajan käyttää, se voi vertauskuolesti kytkeä pois päältä. En tiedä, jo saattaa olla ihan kouluttu psykologia ja kaikkea muuta, mutta lukion aikana. Hän, hän, hän, hän oli ihan psyko psykologi, mutta anyway. Hän Tämä lehtori kertoo, että ihmisen luonnollinen olotila mielentoiminnan kannalta on se, kun päässä ei niin sanotusti liiku mitään ajatuksia. Ollaan tietoisia siitä. Moni tietää, kuinka esimerkiksi sen pudelaisuutta kuinka esimerkiksi Dogenin ja muiden mestareiden opetuksia on käytetty kognitiivisessa länsimaisessa psykologiassa hyväksi. Puhutaan senistä, sen harjoittamisesta, mindfulnessista. jotta tarkoitan tätä trendi mindfulnessia vaiheuttamista virallista termiä. Meidän ei tarvitse käyttää koko ajan sitä meidän sisäistä tietokonetta. Me ei tarvitse sitä meidän mieltä koko ajan. Me tarvitaan mieltä silloin, kun me opiskellaan, silloin, kun me ollaan töissä. Sitten kun me vaikka pestään niitä hampaita, tai pyyvitään sitä takapuolta, tai rakastellaan, tai syödään, tai mitä me nyt tehdäänkään. Ei meidän silloin tarvitse koko ajan miettiä jotain fysiikan laskuja, tai jotain matemaattisia kaavoja ratkoa, tai niiden gradua, tai ihan mitä vaan tai miettiä vaikka alkaa. Mutta ongelma on siinä, että me ei voida pyrkiä eroon siitä. Me ei voida päättää, että nyt olen tässä ja nyt. Me ei voida päättää, että nyt minä lopetan ajattelemisen ja nyt minä olen läsnä. Nyt minä vahaistun. Se ei ole mahdollista. Se on nyt sitä, että yritetään olla ajattelematta vaaleanpuna sitä Se ei vaan onnistu. Sitten kun ne kuitenkin tarkastellaan, voidaan huomata, että ei ole olemassa mitään valaistumista sasenin ulkopuolella. Ja se on ihan puhdas fysiologinenkin fakta. Siihen ei tarvita mitään kvanttifysiikkaa, eikä sen mitään pudhelaisuuden kalpetuksia. Jos me oikeasti tarkastellaan, missä me ollaan. Me ollaan just tässä, just nyt. Ei ole olemassa mitään sekunnin päästä. Ei ole olemassa mitään Sadassa sekunnin päässä olevaa tulevaisuutta. Ei se ole vielä tässä. Milli milli milli milli satasussa. mitä niitä niin pieni onkaan. Ei ole vielä tässä. Silloin kun mä sanon sen, se on menneisyyttä. Tulevaisuus, tulevaisuus on pelkkää harhaa. Se on kaikessa muodossa on aivan pelkkää harhaa. Menneisyys on myös, myös aivan, kaikessa muodossa on aivan pelkkää harhaa. Nykyaika käsitteenä, se on myös pelkkää harhaa. Aina kun mä sanon, tämä hetki karkas, nyt karkas, nyt olen läsnä, en ole läsnä. Todellisuudessa ei ole mitään aikaa. 25 vuotta sitten buddha on väitetty kertoneen, että kyse on ajan, tai ei ajan, vaan kyse on virrasta. Pelkkää jatkumatonta, katkematonta virtaa. Virtaa astutaan siihen erilaisiin jälkiä. Virralla ei ole eikä silloin loppua. Sitten se on harjoittamisen kannalta. Ei me voida harjoittaa missään tulevaisuudessa. Eikä me voida harjoittaa mitään tulevaisuutta varten, koska ei ole mitään tulevaisuutta. Totta kai meidän täytyy tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. Opiskeluun, työn, ihan arkisen elämän kannalta. Totta kai. Se on sitä mielenkäyttämistä, se on sitä selviytymistä arjessa, yhteiskunnassa. Ne on ihan normaalia konventioita, niitä pitää tehdä, niitä pitää käyttää, niitä pitää pidellä. Mutta se kuinka todellisena olemassa olevana sitä pidetään, se on taas ihan eri asia. Moni varmaan tunnistaa omasta elämästä, ainakin tunnistan, ja saadaan tietää, että jos puolen vuoden päästä päästään vaikka ihan reissulle. Tai kuukauden päästä. Sitten me aletaan elämään sitä. Aikaa ja kuukausi. Sitten mä, sit mä, sit mä tulen olevani elossa. Sitten sit mä tulen olemaan tosi aina. Kuukauden päästä mä oon onnellinen. Tai saaveta tavoitella jotain tutkintoa tai uutta työpaikkaa. Tai saatetaan miettiä, että jos viikon päästä mä saan uuden puhelimen, sitten mä oon tosi onnellinen. Tai että voiko mä nyt saisin tuon palkan korotuksen, sitten mä olisin tosi onnellinen. Meidän elämä on usein hyvin tulevaisuusorientoitunutta. Usein kuvitellaan, että se mikä on siellä edessä, se on jotain todellista. Tai että se mikä me kohdataan sitten joskus siellä edessä, se on jotain todellista. Tai että sitten me vasta aletaan elämään. Tai, tai huomenna mä sitten aloitan sen mun uuden elämän. Tämä nyt vielä tämän viikon mäsäelämästä. Ensin maanantaina aloitan niin leikkeitä. Niin. Tai että kesänä mä voin vielä hurjastella ja sitten syksyllä mä aloitan niinku Paljon sanon, sanon että mieli on mahtava palvelija, mutta hyvin, hyvin huono isäntä. Sitten me pidetään sitä meidän mielentoimintaa, niitä mielen fantasioita, unelmia, haluja. Me pidetään niitä hyvinkin todellisena, pidetään niitä hyvin aitoina. Sellaisena, mitkä on tosi, tosi todellista, mitkä määrittää meitä. Meidän fiilis saattaa lopahtaa kesken päivän, kun joku lasku tipahtaa. Mun pitää keksiä uusia esimerkkejä, mutta Lasku tipahtaa postista. Herätti ihan aurinko paistaa mahtava päivä. Ehkä istuttiin aamusasen. Olo oli tosi tsen. Tosi Sitten tulee joku lasku postista. Vitsi. Koko päivänä pilalla. Tai jotain muuta tapahtuu. Liikenteessä joku ja Palaa kämi. Päivä Miksi? Mitä tapahtui? Ei mitä? mitään. Meidän mielestä datatyötä ei Budha, Dogen, budhalaisuus yleensäkin, opettaa päästämään irti siitä mielestä. Me ei tarvita koko ajan sitä meidän pään sisäistä tietokonetta. Ei meidän tarvitse kaikkea ymmärtää, ei meidän tarvitse kaikkea käsittää. Suuri osa Dogenin mukaan harjoittamista on sitä, että uskaltaa, muun uskaltaa, uskaltaa päästää irti. Dogenilla oli termi. Jinjin da Tsuraku. Dropping of body and mind. Pudottaa pois kehoja mieli. Päästää irti käystä ja mielestä. Jokainen tuntee sen tietää sen ja harjoittamisen kontekstissa. Joku on harjoittanut vuoden, joku harjoittanut kymmenen vuotta, joku harjoittanut kaksi päivää. Tulee nyt viiliksiä. Onkohan musta mihinkään. Palaistunkohan joskus. Onko niistä mitään hyötyä? Miksi toi kiistu on paljon paremmin? Miksi ei heilu yhtään? Miksi me ei vaihtamaan asentoa? Miksi ei vaihda asentoa? On tosi huono. Musta ei mihinkään. On hyvin helppo mennä siihen harhaan mukaan. On hyvin helppo kuvitella, että harjoittamisella haluaa valaistua, haluaa saavuttaa tasapainoa. Silloin se muuttuu Dovinin mukaan apuvälineeksi, pakopaikka. Kikan tasa on hyvin vaativa harjoitus. Jokainen voisi sen kokea, istuu alas ja yrittää vain olla. Silloin saattaa huomata, että vau, mulla onkin se mieli. Aina on sakkaa vain sitä mieltä. Koko ajan ajatuksia päässä. Jos se ei ole ajatuksia päässä, niin kuin biisi saattaa soida päässä. Tai sitten jos ei mitään ajatuksia päässä tai piise, jos olet päässä, niin sitten häiritsee joku. Naapuri soittaa sitä kikkaa. Vettä sitä ulkona. Yläkärjestä kuuluu ääniä, vaikka me mietiskellään. Saattaa kuvitella, että mietiskely pitäisi olla hiljaista ja rauhallista. Tai aina kun me istutaan ala syvään asentoon ja ollaan niin kuin budha, meidän pitäisi heti tuntee olevan kuin buddha. Sitten kun se meidän olotila ei vastaakaan sitä meidän mielikuvaa, sitä meidän mielen luomaan harhaan, saatetaan masentua, suuttua, hermostua. Joku saattaa lopettaa harjoittamisen, Tunteet siitä ei ole mitään hyötyä. Sitten jos hän tarkastelisi omaa elämää, huomaisi, että vau, puhelin, joka on lentänyt seinään kahteen kuukautta. Ennen se joka päivä. Pieniä, pieniä eroja, pieniä edistysaskeleita. Vähän kerrallaan päästään irti. Mutta Sikantasa on siksi vaativa harjoitus, koska me ollaan niin kauan ehdollistettu siihen meidän mieleen. Ei siitä voi päästää irti hetkessä. Emme voida pakottaa itseemme semmoisen niin sanottuun luonnollisen olotilaan. Jos meillä on kerätty kaikkea dataa, kaikkia maneereja, kaikkia, kaikkia juttuja, tuonne on meidän päähän ja meidän kehoon ynnä muuhun kymmeniä vuosia ajan, Ne on suurta harhaa kuvitella, että mietiskelemällä kerran tai muuta, tai ehkä mä siitä valaistun. Ehkä valaistut, ehkä et. Moni meidän koulukunnan opettaja on sanonut, että se on todellista valaistumista, kun uskaltaa myöntää itselleen, että ei ole olemassa mitään valaistumista. Ja se on valaistumista. Se on rankka väite. Se pohjautuu siihen, että ei ole olemassa mitään tämän tilan ulkopuolella. Vaikka me päätetään harjoittaa SASE, niin sen periaatteen takia, että minä harjoitan, jotta tunnen olevani tasapainoinen. Minä harjoitan, jotta valaistun sitten joskus. Ja nyt ei ole myöskään tarkoitus tisautella, tarvottaa muita koulukunteja tai perinteitä. Kaikilla koulukunnan on oma, oma, oma näkemys. Tämä on Doogenin perinteen näkemyksiä. Dogen painotti hyvin voimakkaasti, että ei ole mitään tilaa. Tämän tilan ulkopuolella. Me ei voida tietää, ollaanko me näässä elossa huomioon. Silti me tehdään sasenin suhteen hyvinkin suuria suunnitelmia. Me harjoitetaan ihan reikäpäässä, jotta me valaistetaan. Savu nousee korvista. Nahka palaa takapuolessa. valaistua. Sitten me istutaan valvelan paljon. Me saatetaan elää kuin Zen, trademark henkilö. Pukerutaan kuin sen tyypin pitäisi pukeutua. Puhutaan lempeällä äänellä. Opetellaan soittamaan Zen-huilua. Koti on käännöyttää teppäniä jotenkin edespäin. Me ollaan tosi Zen. Polun alusta tarvitaan sitä. Nishichimarossi sanoo, että polun alussa me tarvitaan idealistisuutta. Polun alussa meidän pitää pyrkiä valaistumaan. Polun alussa meidän täytyy herättää se halu, eli bodhisitta. Meidän täytyy herättää se halu valaistua. Mutta sitten kun se kuheruskuukausi alkaa päättymään, me huomataankin, että tästä ei ole mitään hyötyä. Sitten päästetään irti. Kuheruskuukauden päättyminen on hyvin vaikeaa usein Useimmat tuomuttaa siinä vaiheessa. Sosennista ei enää mitä mitään hyötyä. Saattaa tuntua. Sitten jos jatkaa harjoittamista, huomaakin, että vau, wow, se alkaa helpottamaan. Tai sitten ei. Mutta jos taas seurataan esimerkkejä mestareita. Jos jaksaa harjoittaa, kyse auttaa. Mutta se ei ole mikään päämäärä, koska ei voi olla mitään päämäärää tämän hetken tämän tilan ulkopuolelta. Mielessä voi olla, mutta ei todellisuudessa. Noin varttitunin päästä... Vielä 15 minuuttia. Noin varttitunin päästä... Mennään juomaan teetä. Et mistä sen tietää mennä kuin juomaan? Mitä jos se katto nyt romahtaa? Ei voi tietää. Me voidaan suunnitella. Mutta se, että sit, jos se katto romahtaakin, niin meidän täytyy tehdä uusia suunnitelmia. Mut silti me koetaan, että se on maailman loppu, jos se ei toteudukaan se meidän suunnitelma. Vai jos me mokaillaan, ja kuvitellaan, että tämä on maailman loppu. Kaikki mokailee. Se on elämää. Ja on mahdollisuus soppia. On sanottu, että yksi tapa, tai anteeksi, sen puhdalaisuuden yksi, sivutuoteki on vähän vääräsana, mutta ymmärrätte mitä ajan takaa, on se, että me muututaan tyhemmiksi. Meistä tulee yksinkertaisempia ihmisiä. Tämä ei tarkoita, että meidän pitää taantua viisivuotiaan tasolla tai meidän pitää luopua älynkäyttämisestä. Kyse ei ole siitä. Kyse on siitä, että meidän ei tarvitse tietää kaikkea. Meidän ei tarvitse olla kaikkea vastauksia. Meidän ei tarvitse kaikkea ottaa henkilökohtaisesti. Meidän tarvii, ei meidän tarvitse välittää kaikesta. Tämä ei tarkoita välinpitämättömyyttä, vaan se tarkoittaa sen myöntämistä, että me ei voida kontrolloida kaikkea. Ne, niin, jotka tietää, niin oman opettajani Peter Rokkan on nimeltään The Stupid Way. typertiä, tyhmätie. Kaikki ei tiedä, että se tulee hänen opettajansa nimestä. Dogensen on perustaja, kudo, nishichima rossi. Gu tarkoittaa tyhmää, do tarkoittaa tietä. Kun kudo sai darman siirron hieman iäkkäämpänä herrana, hän julkisesti teki lausuman, että hän on tyhmä ihminen. Hän ei seks ole aikaisemmin saanut tätä. Häneltä kesti 60 vuotta harjoittaa. Ennen kuin opettaja koki, että nyt tämä tietää jotain. Hän päätti, että hän ottaa nimeksi kudoa. Tyhmäties, tie! Tyhmätie, tyhmän, Tyhmä mies. Sieltä sitten hän oli hyvin korkeasti koulutettu ja kaikkea älykäs kyllä, mutta hän halusi painottaa sitä tosiasiaa, että tästä on kyse. Hän on tyhmänä olemista, yksinkertaisena ihmisenä olemista. Voin nauraskella itselleen, voi nauraskella mitä tapahtuu. Silloin itketään kun itketään, silloin naurataan kun naurataan. Mutta jos me kuvitellaan, että me päästään jotenkin perille sillä, että me tehdään itsestämme jotain muuta kuin mitä me ollaan, en tiedä, ehkä silläkin pääsee. Kodosavakin oppilaskaveri Uciemarossi on sanonut, että harjoittakaa ensin 10 vuotta. Sitten kun on tullut 10 vuotta täyteen, harjoittakaa vielä 10 vuotta. Sitten kun, on tullut, taas vuotta täyteen, vuotta. Sitten kun on tullut taas 10 vuotta täyteen, harjoittakaa vielä 10 vuotta. Sitten jos olette vielä elossa. Harjoittukaa vielä 10 vuotta. Tyhmä tie. Dogen on kirjoittanut Shobo Genso Suimunkissa. Suimunkin on koostettu hänen opetuksestaan vuosien 1232-1235 välillä. Hänen oppilansa echo on kirjoittanut muistiin. Hän on puhunut kulma tälleen oppilailleen. Mitään ei voida saavuttaa laajamittaisella opiskelulla ja oppinaisuudella. Luopukaa niistä välittömästi. Keskittäkää huomionne vain yhteen asiaan. Sisäistäkää muinaiset esimerkit, opiskelkaa aikaisempien semestareiden toimia. Ja tunkeutukaa syvälle yhteen ainoaan harjoituksen muotoon. Älkää pitäkö itseänne kenenkään opettajana tai kenenkään edeltäjänä. Riokan kuuluu mukki Japanissa. Oisko 1758 syntynyt kuoli 1800-luvun puolivälissä jotain semmoista, 1831 taas kuolla. Riokan oli Souto-koulukunnan munkki, hyvin eksentrinen runoilija, vaeltaja, erakko. Hän on kirjoittanut, Hölmöyteni on aivan vailla vertaa. Pidän ruohoja ja puita naapureinani. Olen liian laiska pohtimaan harhan ja oivalluksen eroa. Itsekin naureskelen vanhuuttani ja rainauttani. Nostan helmojani ja kahlaan kiireistä, kiireittä virran virranpoikki. Kerjuu kädessäni vaellan kevääseen. Pysyn jotenkuten hengissä, enkä erityisemmin inhoa maallisen maailman menoa. Nyt tietysti voi kuvitella, että olihan se silloin helppoa siellä, johon mitään puolia ja murheita ja laskyä ja Ei kyse ulkoisista tekijöistä. Tolkien kirjoitti pukansa myös siitä, että ei meidän tarvitse vaellata sinne, Läpipölyysten maiden rajojen ja niin edespäin. Me voidaan löytää se, mikä on todellista. ne voidaan löytää se juuri siinä, missä me ollaan. Ei ole olemassa mitään valaistumista tämän tilan ulkopuolella. Koska sitä tilaa ei ole olemassakaan. Ei ole olemassa mitään huomista todellisuudessa. Emme voida sanoa, että huominen on, tämä, huominen on tässä. Tai että menneisyys on tässä. Mieli vääristää muistoja, ynnä muuta. Mutta tämä hetki on kuitenkin tässä. Ja on myös suurta harhaa väittää, etteikö olisi olemassa vapautumista, tai etteikö olisi olemassa todellisuutta tai perimmäistä oivallusta. En halua sanoa sitä V-sanaa, jonka kirja on A, palaistumista. Totta kai se on todellista, totta kai se on olemassa. Mutta se, että voiko sinne pyrkiä, se on eri asia. Voiko sen saavuttaa, se on eri asia. Mutta se voidaanko me harjoittaa? Kyllä me voidaan. Hyvin yksinkertaista teoriassa. Dogen on myös kirjoittanut samassa suimunkikirjassa. Pysymättömyyden nopeassa liikkeessä syntymä ja kuolema ovat keskeisessä asemassa. Harjoittakaa ja opiskelkaa vain purhalaisuutta, jos haluatte jotakin harjoittaa ja opiskella tämän lyhyen elämän aikana. Proosan ja runouden kirjoittaminen on pitkällä tähtäimellä hyödytöntä, ja näin ollen siitä tulisi luopua. Älkää haaliko liikaa ulkopuolisia asioita opiskellessanne ja harjoittaessanne budhalaisuutta. Pitäkää huoli, että pysytte erossa esoteeristen ja eksoteeristen budhalaisten koulukuntien kirjallisista opetuksista. Edes sen patriarkkojen opetuksia ei tulisi opiskella liian laajasti. Ja eh, hidasälyisen ja vähälahjaisen henkilön on vaikea keskittyä edes yhteen ainoaan asiaan. Kuinka paljon vaikeampaa hänen onkaan, tehdä monia asioita yhtä aikaa. Ja vielä samalla pitää mielensä ja ajatuksensa tasapainossa. Totta kai meidän tulee lukea. Totta kai meidän tulee opiskella. Se on mahtavaa. Mutta ei se ole välttämätöntä. Se, mikä shikan tasassa, yleensäkin ja sen harjoittamisessa, onpa sitten kyseessä koan ko miidiskely tai minkä koulun harjoitus onkaan. On ihan asiaa, siinä saa vain olla. Siinä saa olla tyhmä. Saa olla yksinkertainen. On lupa vain olla. Mikäs onkaan sen hienompaa kuin vain oleminen. Saa vain olla. Saa luvan kanssa oikein olla, että Jes, nyt voi tarvitse tietää mitä, voi tarvitse esittää mitään. Mä tässä Mutta kun se olisikin niin helppoa. Buddha puhui mietiskylun puolesta. Dogen puhui hyvin uutterasti mietiskelyn puolesta. Koska me ollaan ehdollistettuja siihen meidän mielen harhaan, samsaraan, kymmeniä vuosia ajan, ei voida päästä sitä irti hetkessä. Meidän täytyy tunkeutua sen läpi. Siksi me mietiskellään. Mietiskelu on itse asiassa hyvin looginen harjoituksen muoto, jota käytetään esimerkiksi ensimmäisessä psykologiassa, kognitiivisessa terapiassa ja muussa hyvinkin yleisesti. Sikantansa on sitä, että me paljastetaan, mitä siellä mielessä on. Me riisutaan. ollaan alasti. Sitten kun me tunnistetaan, tunnustetaan, myönnetään, mitä kaikkea shaisseja siellä mielessä onkaan. Kun me riisutaan sitä harhaa, me puretaan sitä meidän alitainnan kerrosta ja kuorta ja se, että pintaan kaikkea ikäviä muistoja, saattaa tuntua ahdistavalta. Siis tarvitaan muuten sanhaa, että se voi tukea. Anyway. Kun me vähitellen riisutaan näitä harhoja, vähitellen päästetään irti, kun me tunnistetaan se, me myönnetään. Kun me nähdään se, sitten voidaan päästää irti. Hyvin kätevää. Me tuodaan se näkyville, otetaan kiinni, heivataan pois. Jatketaan eteenpäin. Sitä sasen on. Siksi sasen oikeasti auttaa, siksi se on todellinen harjoitus. Mutta jos tämä riisuminen, irti päästäminen, jos se olisi vaan sidottu siihen fyysiseen istumiseen, olisi aika hassua. Apinakin oppi silloin olemaan kuin buddhaa. Ehkä apina onkin enemmän buddhaa kuin me, mutta ymmärrys, pitää mitä takaa. Ästämällä irti, istumalla alas, aina vanuudestaan. Me riisutaan sitä kuorta, me riisutaan sitä harhaa, sitä pakertumista siihen mielenpintyneisiin käsityksiin. Me ymmärretään ehkä yhä syvemmin, että ei tarvitse tietää kaikkea. Ei haittaa, jos mukailee. Ei haittaa, jos tapahtuu jotain hyvin, hyvin ikävää ja surullista, koska sitä tapahtuu. Jos me tehdään moka, pyydetään anteeksi, tehdään kaikkeen, että se moka saadaan paikattua. Jatketaan eteenpäin. Puhdhan polku oppimista. Se on elinikäistä oppimista. Säseni harjoittaminen on jatkuvaa oppimista. Ei ole olemassa mitään pistettä, jotain semmoista, että ping, nyt olen valaistunut, nyt ei tarvitse enää istua että Nyt ei enää tarvitse harjoittaa. Se niin sanottu valaistuminen, jos mestareita on uskominen, se ei vie pois huolia ja murheita. Laskuja saattaa edelleenkin tipahtaa sieltä postista. Se, että me valaistutaan, ei se tarkoita, että automaattisesti mennä pihalle ilmestyy hienot autot ja kaikki unelmat ja maailman rauha tulee ja me ollaan niin kuin etitäydellisiä. Tai että jos pasaraa lyö polveen, niin se ei enää satukkoon valaistunut. Tai että ei tunne enää surua, että kaikki kipuja ja murheita ja Se Totta kai tuntee. Se on, ihmiset, se on ihmiset, ihmisenä olemista. Sitten kun me luodaan tällaisia mielikuvia siitä, että se valaistuminen on joku semmoinen Uber-palkinto jossain odottamassa meitä siellä tulevaisuudessa, että kun me mietiskellään ja harjoitetaan bodhisattvan polkua, kun me saadaan se palkinto, niin sitten kaikki meidän huolet ja murheet, ne katoaa kertaheitolla, niin kuin pyykästään näin pois. Ei ne huolet ja murheet katoa mihinkään. Ei maailma muutu yhtään sen paremmaksi. Mutta se meidän asenne muuttuu, se suhtautuminen muuttuu. Laskuja tipahtaa edelleenkin postista, mutta onko sitä pakko menettää hermoja? Onko sitä pakko pilata päivää? Urheilaisuudessa puhutaan, puhutaan pysymättömyydestä, tyhjyydestä. Muoto on tyhjiltä, tyhjyys on muotoa. Ei millään laskulla ole olemassa mitään semmoista konkreettista energiaa, tai muotoa tai voimaa, joka sanoisi, että minä olen lasku, minä tuhoan sinut. Tai minä olen lasku minä pilaan sinun päiväsi. Minä olen ilkeä, minä tulen postiluukusta. Se on pelkkä paperinpala, johon liittyy jotain tiettyjä juttuja. Ei se ole mitään sen ihmeisempää. Totta kai se pitää vei-tuttaa ja saakin semmoisia tunteita herättää, kun huomaat, että on oikeasti ryssinnä vaikkapa. Hyvä. Sitten se on myönnetty. Se on totu esille. Mitä sitten? Miten me voin korjata tämän tilanteen? Ei se päähakkaaminen siihen seinään välttämättä aulua. Tai se huutelu parvekkeelta. Tai mitä nyt tehdään? Meillä on valta muuttaa. Suuntaa. Meillä on vapaa tahto. Se on mahtava asia. Me voidaan itse päättää, mitä me tehdään. Mutta koska meidän mieli on hieman harhainen, niin se on takertunut niihin käsityksiin, ennakkoluuloihin, äärimmäisessä muodossa ilmenee rasismia, homofobiaa, kaikkia tämmöisiä hyvin, hyvin ikäviä, ikäviä juttuja. Kun me päästään irti kaikista näistä mielen harhoista, niin huomataan, kuinka nämä asiat todellisuudessa on. Lasku on vain lasku. Sitten se suututtaa, sitten se suututtaa. Mutta pitää pitempään harjoittaa huomaa, että ehkä enää suutukkaan helposti. ei tässä ole tarkoitus tehdä mitään yliihmisiä tai mitään superpurhia. Harjoitus on hyvin konkreettinen, hyvin yksinkertainen. Kuudoo. Tyhmä tie. Mutta jos me oikeasti istutaan, jos me ei konkreettisesti riisuta sitä harhaa sillä mietiskelyllä, ei me voida silloin... Kultivoida, jalostaa sitä meidän elämää, niitä meidän tekoja, ajatuksia, arkisessa elämässä. Me kohdataan arjessa kaikenlaisia tilanteita. Jos meidän mieli on pelkkää myllerrystä, ei voida olla tyyliä. se siis kerrotaan harhaan mietiskelyllä. mietiskely rajoittuu aivan kaikkeen. Doogen aina puhuu, että meillä on mahdollisuus harjoittaa joka hetki. Se on läsnä kaikessa, aivan kaikkialla. Se läpäisee aivan kaiken. Jos me kuvitellaan, että me harjoitetaan vaan, kun me tullaan tänne perjantaina. Tai mennäänkin tsendoon tiettynä päivänä. Nyt minä harjoitan. Sitten kun lähtee pois, niin nyt en harjoita. Uudanpalu harjoittaminen, Sasanin harjoittaminen on 24 tuntia, tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Se on jatkuvaa. Se katkee koska koskaan vaiheessa. Sen ei tulisi katketa. Meillä on tietysti harjoittaa shikan tasaa läsnä olemista joka ikinen hetki. Kaikissa teoissa, kaikissa ajatuksissa. Se on sitä tyhmänä oleellista. Kun suuttuu, sit suuttuu. Yrittää olla suuttumatta. Ensi kerralla ehkä enää susukkaan. Yksinkertaista. Lupa olla tyhmä. License to be... Syy. Hyvin yksinkertaista. Kiitos.